Файдзаця, знак найвищої влади. Хто насмілювався підняти руку на наступника великого володаря, того карали боги, і з благословення богів карав Батухан. Субодай Багатур споглядав Батухана своїм лукавим оком і посміхався. Він мав усі підстави заспокоїтися. Ороси люто чинили опір, Робро боронилися, але князі кидалися на татар поодинці. Всіх змела хвиля батуханових військ. А ці війська вів субудай Багатор, вшанований батуханом закалку. Непокоїла тільки одна думка. А як буде в Києві? Впійманий Бродник оповів, що влітку з далекої Галицької землі приїздив до Києва князь Данило то й ще біля ріки Калки піймав дурня Гемя Бека. Треба про це нагадати грізному Батуханові. «У Золотому Києві немає коназа», схилився в низькому поклоні перед Батуханом Субудай. Приїздив сюди коназ Данила з Галича, та й поїхав додому. Тільки воєводи тут лишилися. Звели послати нукерію з наказом, щоб кияни відчинили ворота. Сонце... Зникла за обрієм і відразу спохмурнів, насупився Київ. Різкий вітер кинув в обличчя Батухана прибережним піском, обвівав холодним подихом. Батухан зіщулився, непривітно зустрічав його Київ. Вранці Нокери, ледве не втонувши, поплив на той берег на маленькій лодії, що знайшли її схованою в чагарнику. Надвечір вони повернулися з вістю, якою боялися сказати. Кияни відмовилися підкоритися Батиєві. Батухан сидів у наметі чорний як ніч. Звели відшмагати нукерів нагаями. Нукери зраділи, адже це було милостю, бо Батухан міг наказати переламати їм спини. Батухан викликав Субудая. «Ти був уже в землі Оросів?» Все тут знаєш. Скажи, як військо за один день переправити на той берег? Субудай злякався. Батухану сяв собі в голову страшні думки. Як його від них відмовити? Обережно почав розмову хитрий Субудай. Багато воїнів загине, якщо на конях перепливати. Лодзів немає, у їх поховали. Осінні дні просердити Нашле бурю і поперекидає лодіє. Зачекати треба, поки Дніпро замерзне, а коней тут є де годувати, пасуйська багаті, і людям єще їсти, худоби досить, та є ще не заміні селище. Великий город оросів киламень, його треба забрати, вкрадливо часу Будай. що скажуть ороси. «Коли від кива мене підеш ти, сміятися будуть, а взяти зможеш тоді, як усіх своїх воїнів на той бік переправиш, зачекай, мій володарю». Батухан слухав Субудаю уважно і відсьорбував з Аяка Кумис. «Цей одноокий барс так на не піде, він усе зважить. Хай буде так, наказує чекати». Поки Дніпро замерзне, Приготувати пороки. Примітка пороки – Пристрої для таранення фортечних стін. Субудай позадкував з юрти, Безперервно вклоняючись. 6 грудня 1240 року Батий перейшов Дніпро. Лід був уже товстий, і Субудай сміливо пустив військо після того, як сам сотний нукерів промчав по замерзлій широкій річці. Зранку заюрмився багатоголосий табір. Військо переходило нижче від того місця, де стояла юрта Батухана. Субудай попередив тисячників, щоб ні один вояк не наближався до місця відпочинку священного нащадка Чин хана рушили кінні загони, потяглися, піднімаючи снігову курю у гарби, верблюди сторожко ступали по холодній київській землі, сковзилися по Дніпровій кризі. Та хоча навкруги кликотів гамір, військо йшло, як звелів Субудай. Татари сунули через Дніпро, і Субудай спостерігав з горба за походом. Помітивши затримку, Зразу посилав нукера до тисячника, та нукер не встигав добігти туди, як уже швидко налагоджувався порядок. Тисячники пильно стежили за орбком, на якому стояв страшний субудай. І вже знали десятники і сотники, що гавити не слід, бо не побачиш Києва. Татари були озброєні кривими, гостроконечними мечами, загостреними з одного боку. Кожен мав три луки. Один віз з собою, а два лежали на гарбі. Не менш як три сагайдаки були наповнені стрілами. Рипить у поході зброя, вздечки сідла зроблені з міцної волов'ячої шкіри. Кожен вояк мусив дбати про свою кольчугу. Робилася ця кольчуга шкіри і заліза. Залізні частини натирали повстю, щоб блищали. Кияни вилазили на стіни і дивилися, як орда переходить Дніпро. Вже на подолі стояв такий шум від скрипу возів, реву верблюдів і ржання коней, що на стінах не можна було розмовляти. А татари все прибували, облягали город з усіх боків. Коли вже пройшла вся кіннота і повезли важкі пороки, Собудай спустився і пішов у юрту до Батухана. Великий Батухан, військо вже на тому боці. Батухан підвівся, нукер підбіг і накинув йому на плечі широкий білий кожух.